Níman měl pravdu. Napsal Luboš Zimňok. Do poslední skoro třetiny vstupuje šampionát USA, včera začal další online rapid turnaj ze série Meltwater Champions Chess Tour, tentokrát pod názvem Aim Chess Rapid 2022. V šampionátu USA mužů hraje 14 hráčů a průměrný rating turnaje činí úctyhodných 2671,86. Favority turnaje byly hráči s ratingem přes 2700, tedy Caruana, Aronian, So, Dominguez a Schenkland, ale bez šancí neměli být ani mladí hráči, kteří atakují hranici 2700, Robsene, Níman, Jong, Sevian. Po devíti odehraných kolech je v čele Fabiano Caruana s 6,5 body. Napat mu ale šlaperej Robsene, který má jen o půl bodu méně. Hodně špatně hraje jeden z favoritů. Levon Aronian v devíti kolech nazbíral jen tři a půl bodu. Ani jednu partii nevyhrál a na svém kontě má dvě porážky. Notabulky okupují hráči, u nichž se to předem čekalo. Americký velmistr iránského původu Elšan Moradiabady, Christopher Voyniu a Hans Mokenyman. Moradiabady je spoluautorem vtipné miniaturky, kterou sehrál s Dominkézem v sedmém kole. Buď neznal teorii ruské hry, pochybuji, nebo prostě zapomněl před Rošádou vložit výměnu na C4. Pro někoho možná překvapivě, pro mne nepřekvapivě, je na konci tabulky i Hans Niemann. Z devíti kol má stejně jako Juh, kterého porazil v prvním kole, pouhých tři a půl bodu. Nebýt jeho fantastických výsledků v předcházejících turnajů, člověk by si řekl no a co. To je, co i Carl Sene a někteří jiní obvinili z cheatingu, je Nýman pod drobnohledem nejen rozočích, ale i mnoha hráčů. Pravda, na Nýmanův výkon v turnaji může mít vliv mediální tlak na jeho osobu, ale vzhledem k tomu, že Nýman už několikrát prokázal odolnost proti podobným útokům, zdá se, že Nýman hraje to, na co má. V turnaji vyhrál jen v prvním kole, pět partijí remizoval a třikrát prohrál. Pokud je Nýman špičkový hráč z klubu 2700+, pak si na turnaj nepřivezl formu. Mně se však spíše zdá, že Nýman jen předvádí, jaké úrovně skutečně dosahuje. Z který jiný hráč 2500+, by měl v tomto turnaji podobné výsledky, tedy občasné remízy a pak prohry. Dávám Nýmanovi za pravdu, čest speaks for itself. Šachy hovoří za vše, sami za sebe. V souběžně hraném ženském šampionátu je v čele se 6,5 body Jennifer you, s půlbodovým odstupem je za ní Irina Kruš. Jinak pohled na tabulku je nádhernou přelítkou neamerických men. V online turnaji IMČES Rapid 2022 se hraje základní část, z níž postoupí nejlepších 8 hráčů do vyřazovací části. Meltwater Champions Chess je na našem webu pravidelně zmiňována, takže tu nebudu plýtvat místem a časem, abych uvedl, za jakých podmínek se hraje. Jen připomenu, že za vítězství se dávají tři body, za remízu jeden bod. V turnaji hraje následujících 16 hráčů Noderbek Abdusatorov, Aditya Mital, David Anton Gicharo, Magnus Carl Sene, Jan Kristof Duda, Arjun Erygaisi, Aniš Giri, Nils Grandelius, D. Erik Hansen, Pentala Harikrishna. Vincent Kejmer, Shakriar Mameďarov, Daniel Narodicky, Richard Rapport a Santoš Guirati Vidit. Výborně se zatím prezentuje Noderbek Abdusatorov, který v prvním hracím dnu třikrát vyhrál a jednou remizoval, ale silnější hráči jej teprve čekají.